Часом цей хуліган перетворювався в неймовірного романтика. Чого вартий лише випадок із буском. Одного разу, прокинувшись уранці, бабуся поспішала порати худобу, відчинила вхідні хатні двері, а на неї й перед неї посипалися гілки буску. Ото ще. зойкнула Марта. Не маю спокою через дівку. Муська вибігла на бабусин зойк і побачила устелену буском веранду. Окрім Степана, на таке не був ніхто тільки він приносив їй букети сунець і ранні травневі черешні. Сказати, що дівчині це не подобалося, було б несправедливо. Як кожній жінці, їй це лестило. Цей серпанок романтики оповивав муську і створював атмосферу дитячої приязні. Марта якось сказала, «Степан не для тебе». «Чому?» – здивувалася дівчина, хоч підсвідомо розуміла, що таки не для неї. «Квіти черешні минуть», а характер невгамовний залишиться. Музька не сперечалася, але не відганяла Степана від себе. Мала над ним необмежену владу і впивалася цим почуттям. Степан ніколи не відганяв інших хлопців від неї. У всякому разі ніколи не робив цього при ній. Уся та хмара однокласників, яка плелася за дівчиною зі школи, не лякала Степана. Він теж записався у фізичний горток – Хоч та фізика йому була без надобності, як Пузиреві Котляревський. Звісно, як у кожного сільського хлопця, елементарні знання з фізики у Степана були. Установити розетку чи поміняти лампочку він умів, а ще міг відремонтувати праску чи радіоприймач. Голову мав пам'ятливу та був тямковитим. Та натуру мав вибухонебезпечно і свавільну, і лише музька могла втримати цей вулкан емоцій. Їй навіть не треба було нічого казати чи робити, достатньо було глянути на Степана, як той ставав схожим на сумирне ягня. Де він зараз, той невгамовний Степан? Муська дивилася на Степанове подвір'я. Усе здавалося зараз таким малим і дивним. Давно нічого не знала про Степана. Після школи він поїхав на заробітки, потім армія, там заробив собі на штрафбат, а далі в'язниця за хуліганство. Потім повернувся додому, одружився, розлучився і завіявся десь світами. Такий не для музки був Степан, то баба Марта добре бачила. Вона багато чого добре бачила. Якось у дев'ятому класі Муська прийшла зі школи в сльозах і з дошки пошани вкрали фотографію. «Хто ж мене так ненаводить?» – голосила дівчина. «Я ніколи нікого не скривдила. Усім даю списувати». «Чому ти думаєш, що то з ненависті? Може, з любові?» «З любові не здираються, як вандали!» «О!» – усміхнулася бабуся. «Як мало ти ще знаєш про це!» І з часом ця пригода забулася і нагадала про себе нещодавно. Їй на Фейсбук надійшло повідомлення від Олега, хлопця на рік старшого. Той надіслав їй відскановану світлину, ту давню, на якій муська в шкільній формі і білих бантиках, оту, із дошки пошани. Він писав, що колись так любив дівчину, яка на фото – що зірвав цю світлину й усе життя зберігає. Так і мало вона тоді тянула в хлопцях, ох мало, бабуся Марта все знала. Те, що Роман Колазарович в неї закоханий, Музька відчувала постійно. Він намагався їй у всьому догодити, заступитися і не дати полинці впасти на дівчину. Але прямих залицянь ніколи не виявляв. Музька того не розуміла, та й не дуже над цим замислювалася. Романко був її другом, та й усе. Хоч хлопець був дуже вродливий та ніяких почуттів, окрім дружніх, муська до нього не відчувала, той байдуже було до деталей. Та якось трапився випадок, який у мусьчиному серці породив таку бурю емоцій, яка довго вирувала і не давала прийти дівчині до тями. Цей Романко, мама якого була темною пиячкою, а батька він не знав, бо й мама точно не знала, Романко, який із якимсь особливим цинізмом і сарказмом ставився до всього, що його оточувало, дав мусті зразок людської доброти, переживання не за себе, але все за порядком. Майже перед самим випускним Мусьчин клас поїхав на екскурсію. Нічого особливого, просто екскурсія. Але Муська через водійську помилку трохи не потрапила під колеса автобуса. Дівчина виходила, одна її нога була ще на приступці, а водій рушив. Дівчина впала, її трохи не відкинуло під колеса, вона побила ногу. Першим майже із космічною швидкістю до муськи кинувся Романко. Він підхопив її на руки, переніс на узбіччя, присів на почіпки, почав обмацувати ноги й руки, чи нема перелому, а з очей котилися сльози.